Murrin aur Islam Tegea Shkup ju prezanton emisionin Djurmave te te dashurit Ton Nga ata që patën një rol shumë të rëndësishëm në beteje në Uhudit, ishte edhe Enes Ibn Nadër, gjëgjai i Enes Ibn Malikut. Aj nuk ishte marrë piesë në beteje në Bedrit dhe pas beteje së kishte thënë, nëse do të ketë një beteje tjetër, dhe shohë zoti se shfarë do të bëjë. Kur filloj beteje Uhudit, aj ishte në ullëtim. Kër u këthy në Medina dhe mori vërse muslimanat ishin në uhut duke luftuar me kureshet, unis me njëherë për atje. Gjatë rrugës, takoj muslimanat të cilët ishin tërhequr, të mundur dhe përshkonin dretë Medinës. A i pyët i habitur, ku përshkonin? A ta ju përgjigjen, a shëvrar i dërguar i Allahut. A i pa dhe u tha. Po të shfaru duhet jetë a pas ti? që unë i dhe vdisni ashtu si gjithë vdicë a i. Nga këto fjalë, të gjithë u këllujen për srinë u hud. Me të arritur ene si bërnadër, u të tërë drejtë mali të u hudit, ande nga ishte ushtri e koresheve. Të gjithë të tjere tërhiqëshin nga i vend, kurse a i ishte drejtuar dhe dhe vendit më të rezikshem. Kure pyetën se ku përshkon, a i u tha, drejtë gjenetit. Unë djej erën e gjenetit Po është malit u hudit Treguen shokët e ti E gjëtëm të vrarë Rëzë malit u hudit Trupi i ti ishte imbushër Me goditje shpatash Sa që as kush nuk e njëhte se kush është Vetë motre e ti e njohu Nga një gisht që e kishte pasur të prerë Me këtë rast Zoti shpalja jetin e kuranit Prej besimtarave kishte bura që vërtetuan besën e dhën Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhën jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur të zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kur farë ndryshimi. El Ahzab 23 Nga shembut e dëshmorve të betesu hudit është dhe hëndhale. A i shte martuar një dit para betesu hudit. Tërne i sërmen, të iresa dëgjoj zërin që bënd të thyrje për mobilizim për luft, ju përgjit kësë e thyrje dhe nuk priti asat lahej. Tregonë profetis sër Allah, e pash handhalen duke larme leket në një govat floriri me sqilit dhe tokës. Profetis sër Allah, nuk e din dhe shkaku në kësaj dhe për këtë pyet i të, të shoti në handhalis, ajo jakëtheu, a i fjeti me mua natën e parë të martesës dhe në mëngjes, duke nëzituar të arri u shtrin, nuk arriti të lahaj. Amër i bën gjemuh, qalon të në njërën kamp. Me gjithatë, kjo nuk e pegoj të dalë në luft. Katër fëmijet e ti e lutën që të mos dalë në luftë, për shkak të moshës dhe çalimit. Familjet këmbgulën që ai të mos dalë dhe nga kjo amër i mëndxhumuh shkoi te profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe ju ankuase kërkonte të dalë, por familjet nuk e lejonin. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "Po ti çalon o amër?" Amri u përgjigj: "Kam dëshirë të hyj në xhenet me këmbën që çaloj, o i dërguari Allahu." Profetje S.A.R.A.L.E.M. Busqeshi dhe ju drejtua Fëmijëve të ti Lëreni, dojtë të zoti E bënd të vdes si dëshmor Kështu Doli Amri Bëndgjemuh Të marë pjesë Edhe ajë në luft Me të arritur në uhut Fry një erë e freskët Kër në djenë freskine erës Amri thot Ah, moj erë e gjenetit Më pas Kështu A i kthehet duke shikuan nga qyteti Medines Dhe thot O Zot Mos më kthe më në qytet E me fillimin e luftës A i vazhdojnë të luftoj Deri sa vritat Pas betejes Profetis salallahu alaiho sellem thot Un e shoh Amr i bën gjemuhin Tani duke hyrë në gjennet Me këmbën që qalante Zoti I a realizoj atëve që deshi Abdullah i bën Hiram kishte nëndë vajza dhe një djal Djabir i bën Abdullah para betejes a i dhe djali holën short se ku dhe da në luf në uhut dhe kush dhe të qëndrojme vajzat pismarja në uhut i takoj Abdullah i bën Hiramit Djali i Ti Abdullah filloi të qai për shkak se nuk do të mund të merrte pjesë në betejë. Kur e pa duke qarr, Abdullahu i tha: O djali im, sikur të ishte diçka tjetër vet xhenetit, do të li aty. Por xhenetin jo. Kështu doli në luftën e Uhudit ku vrah dhe kurëshët e gjymtuan ku famën e tij. Pas betejës tregoni biri i tij xhabiri shkoja tasho por muslimanat e tjera nuk m lejuan pasi jo besimtarat ja kishin gjymtuar trupin profeti sallallahu alejhi wasallam u tha lerani tasho ta atin kur e paj na djende filloat te qajme te madhe saqi fshia lotet me mung e profeti sallallahu alejhi wasallam u afrua dhe m tha e qan Apo nuk e qanë Me le këtë vazhdojnë të i bëjnë hije Me krahët e tyre Gëzohu, o Gjabir Më tha më pas Po përse o i dërguari Allahut E pyjeta A i më tha Nuk i ka folir kujtë Allahut Pandë një penges Kurse babaj të ndë i ka folir Direkt pa penges Dhe i tha O robi im Kërko prej meje që të duash O, Zot, i tha babaj ytë, kërkoj prej teje që të më këthesh përsëri në jetë, të luftoj dhe të vritem përsëri në rrugën tënde. Zot, i tha, o, robi im, une kam caktuar që të mos këthehen më të vdekurit, pra ndaj, kërkoj diçka tjetër. O, Zot, kërkoj që tu të regosht njerëzve dhe shokave të mi në dunja mbi kënacinë, Çipo priyetoi un tani. O Zoti, për nder të ti, shpalli ajetin e mëposhtëm. Kur sesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që kanë rënë dëshmor në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë, duke u shtyr të Zotit tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e tij. Dhe atyret që kanë mbetur ende pa i bashkuar radhave të tyre, u marrën myshdhe se për ta nuk ka asë frikë dhe asë që kanë pëset brengosen. Ali Imran, 17, 171. Abdullah Bin Gjahshi, para betesu uhudit, i lute i zotit duke thënë, o zotë, ma mundësë që të ndeshëm me një jo besimtar të fuqishëm Ta luftoj e të më luftoj dhe ta vras. Pastaj më bëj të ndeshëm me një tjetër të fuqishëm. Ta luftoj e të më luftoj dhe ta vras. Më pas më bëj të ndeshëm me një të fuqishëm. Ta luftoj e të më luftoj dhe të më vras. Të më çaj barkun, të më pres hundën dhe veshët, dhe ditën e kiametit të dal para teje në këtë gjendje, ku ti të më pyesësh pse të ka ndodhur kështu o Abdullah kurse unë do të themë, vesh për hatrin të ndë, o Zot, dhe ti të më thuash të vërtetën e the. Pas betes, sa ti bën muadhi, i cilje kish dhe gjuar lutin e ti, tregon, e pa që kish të rënë shëhit, ishte qarë barku, ishim prerë hunda dhe veshët, dhe anashti ishim dio besimtar të vrarë. U tregua i sinqert me Zotin, dhe Zoti u tregua i sinqert me të. Pas betejës, profeti sallallahu alaihi wasallam u kërkoi shokëve të të kërkojnë bisat ibn Rabi, pasi nuk po e shihte. Duke kërkuar muslimanët të jetën në çastet e fundit të jetës, u ulëm pranti dhe e pyetë çfarë ke o sa at ai upër diç i thoni të dërguarit të Allahut që unë e gjeta të vërtetën që më premtoi Allahu xhenetin ja përcillni të dërguarit të Allahut selam in nga ana ime dhe i thoni Allahu të shpërbleftë me të mira për ne sikur nuk ka shpërblyer profet tjetër më parë për umetin e tij u përcillni dhe banorëve të Medinës selam in tim dhe u thoni Nuk keni justifikim nëse Qureshët arrijnë tek i dërguari i Allahut, por derisa u lëvizin qepallët. Fjalët me të cilat Sa'di i udhëtuar banorët e Medinës, na drejtohen dhe neve në ditën tonë. Ne nuk duhet ta neglizhojmë traditën e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam, por derisa kemi frikën e fundit. Pas i xalit ibn Velidi morën në kontroll kodrën e arkëtarëve dhe me këtë betejë kaloi në favor të kuraysheve. Hamza mendoi që të arrim marr kodrën. Për këtë ai me një grup ustarësh i dolën kodës nga pas dhe u ngjitën sipër. Me të ngjitur, Hamza filloi të luftojë dhe të vras shumë nga kurayshet. Në një nga shkombë në kodr Ishte shehur një skllav me emrin Wahshi Egirsir. Ai ishte skllavi i Hind Bintu Utbe, gruasa e Abu Sufjanit. Në këtë luftë, Wahshi nuk ishte ardhur për të luftuar me Qurayshet, por misioni i ti tij vetëm ishte të vriste Hamzën. Hindi kishte premtuar që do i falte Lirin nëse e vret Hamzën. Kjo pasi Hamza kishte vrarë babane saj dhe vëllajnë në beten e petrit. Indi kishte zjedur këtë sklafë për të vrarë Hamzen, pasi aji ishte mjeshtër në gjua qenë me heshtë. Me ta parë që Hamza i ktheu shpinën, vahëshi u përgadit për të gjua tërë. Aji të regon vetë dhe thotë, kër e pa është që ktheu shpinën, e tunda njerë heshtën dhe leshova. He ishte e goditi hamsën në shpinë dhe doli nga stomaku. Unë mendova se do të bjerë dhe nuk do të të lëvisë, por aji u këthyë nga unë dhe duke më parë e kuptojë që unë e kisha goditur. Atëherë fillojë të ecë drejt meje duke mos e hequr shikimin nga unë. Për zotin, nga shikimi i ti dhe frika që më kaplojë nuk mund të të lëvisë asni hapë. Kura afrua pran meje Dhimja e më poshti Dho rëzua për tok Me njerë pas kësaj Vashi shkon me vrap të hindbint udbe Dhe i thot E vrava, e vrava E gëzua nga kjo Hindja afrohet pran trupit të hamzës Dhe me një thik i qanë barkun Ndjerë mëlqin e ti Dhe e kafshon me dhëm Nga i nati Dhe e pështyn përsëri nërmëlçin në dorë dhe e shtryth. Mopas vjen një nga kurreshët dhe ja hap gojën Hamzës, ose i ngul në gojë një hesht tjetër. Pas betejës, profeti sallallahu alejhi wasallam afrohet te trupi i Hamzës dhe fillon të qajë me të madhe, saqë mezi merrte frikë. Profeti sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanët e tjerë e varosin Hamzën në vendin ku uvra. 20 vite pas i kishtë e vdekur, vjen një rëke shiu dhe e zbulon trupin e Hamzës dhe të shumë dëshmorëve të qerë. Kur vajten të varje Hamzës, pan që trupi ti ishte si atë di që kishtë e vdekur, pa u prishur fare. Më pas trupi e Hamzës dhe dëshmorëve të qerë u vendosin në vendin, Kujan dhe sot Zdo ditë është unë Profetës Arallahu A.S. shkonte Dhe i vizitonte vartë E dëshmorëve të uhudit Odo thoshte Pa që atë qoftë me ju Ju vdicit paranesh Dhe ne do të vim më pas Më pas u jep të selam Se cilit pre tyre Duke i përmendur me emra Dije o vëlladho i motër se këto dëshmor do të vinë ditën e kiametit edhe do të zbulojnë plagët dhe goditjet e marra në betej edhe do të pjesin ty po ti, qëfar ke bërë për fenë qëfar për gjitë dhe të japë është vallë o vëlla, edhe tjojë mater këto fjalë nuk i themi që të vëritemi edhe të sakrifikojmë jetën si ata por i themi që të jetojmë për islamin dhe të atregojmë të tjerove vlerat e kësaj fejë. Profetis Arallahu alai oselem duke parë që beteja ishte në favor të korejshëve, filloj të mbledhë muslimanët dhe i dretoj i drejt një vendi më të sigurt. Kështu, a i filloj të thërasë. Te mali, te mali. Në malë në uhudit, Jo shumë largë vendit ku për zhvillohi lufta Ishte një vend që i njante më te për një prehri A i vend dësë shërbente si mbrojtje për muslimanët Pasi koreshet do të kishin vështirë të luftoni Dhe risan gjitheshin malit Profetis S.A.S. ishte lodhur Dhe nuk ishte forë të njitej në shkombin të mëdhen Për këtë talha ulej dhe profeti sallallahu alejhi wasallam vendoste këmbët në shpinën e tij që të ngjitej. Pas i muslimanët me profetin sallallahu alejhi wasallam u ngjitën në mal kurëshët me në krye Ebu Sufjanin qëndruan rreth malit. Me sa fort e kishte Ebu Sufjani thirrri i lartësuar qofsh o oh, Hubel. Asnjë nga muslimanët nuk i u përgjigj. Profetës sër Allah a.s.m. u tha A nuk i përgjigjeni? Për qëfar të themi, o i dërguar i Allahut e pyet në shokët e ti Profetës sër Allah a.s.m. u tha I thoni që zotja është mëj madhë dhe mëj lartë Dhe muslimanët thyrën me sa zë kishin Zotja është mëj madhë dhe mëj lartë Ebu Sufjani thyrë për sëri Ne kemi uzanë Kurse ju Nuk e keni As një nga muslimanët nuk foli Profetës sërallalli sëllem për sëri u tha A nuk i përgjigjeni? O të e pyetën Po qëfar ti themi? Profetës sërallalli sëllem u tha Thoni Zotëi është mbrojt si yn dhe jo i juaj Dhe muslimanët u përgjigjen Zotëi është mbrojt si yn dhe jo i juaj Ebu Sufjani thiri për sëri Në një dit si a ju e bedrit Do me thënë Tani jemi barasi Profetis sallallahu leo sallem u tha A nuk i përgjigjeni? Muslimanët e pyetën Qëfar ti thejmë ojë dërguari Allahut? Profetis sallallahu leo sallem u tha I thoni Nuk jemi baras Pasit të vrarët tanë janë në gjenet Kusit të vrarët tuaj janë në zjarë Atëherë muslimanët thyrën Nuk jemi baras, pasi të vrarët tanë janë në gjennet, ku se të vrarët tua janë në zjarë. Ebu Sufjani e dinte që profetis sër Allah, ishte vrarë. Me të dëgjuar këto fjalë, a i tha, Muhammedi, Ebu Bekri dhe Omeri qenë kanë gjadhë. Kështu, përfundojë beteja u hudit me tërheqin e muslimanëve nga beteja dhe pa u caktuar se kush e fitoi kët betejë. Pasigurisht u larguan për në Mekë, muslimanët dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem zbritën nga mali të mërzitur dhe dëshpëruar nga ajo që u ndodhi. Në atë çastë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem filloi të shpallën ajete nga Kur'ani, të cilat e ngushëllonin dhe trimëronin për ta përballuar situatën. Allahu madhërishem në Kur'an thotë: e mos u do pësoni fizikisht dhe mos u dëshproni shpirtrisht dirisa ju jeni më të lartit po qese jeni besimtar të sinqert në qovë se ju vu prek qka u dhemb në hut dhe atë popull armikun e pat prekur dhembje si kjo e juaja në betër ne këto dit i ndërojm u japim në përdorim mes njerëzve për tu ditur tek Allahu ata që besuan dhe për ti zgjedhur disa prej jush për dëshmorë. Allahu nuk i dozullum qart. Ali Imran 139 140. Allahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, ngase me vullnetin e tij i korrët ata deri kur u dobçuat dhe u përqaht ndërmjet vete në çështjen e vendit që u pat caktuar pengamberi dhe pas i vëretet atë që e dëshironit për në luftës e atëherë kundërshtuat urdhën e pengamberit pat i prejush që e deshen këtjet ata unë gutën pas pres e pat i prejush që e deshen botën qeter pas taj për që së provuar u zbra pi juve nga ata po allahu u fali juve Allahu është dhurua si madh dhe i besimtarve. Ali Imran, 152 Vërtet, ata që u zbrapëm prejush ditër e ndeshë së dy grupeve besimtar dhe i dhujtar në hut, ata vetëm djalli i shtyri të rëshqasin me disa pun të tyre që i bënë, por Allahu u a fali atyre gabimin, Allahu është më katë fales dhe i butë, Ali Imran, 155 Ti ishi i but ndaj atyre Nga sa Allahu të dhuroj më shir E si kur ti ishi i vrasht e zëmër fort Ata dushka përderë dhe shim prejteje Andaj ti falju atyre Dhe kërkon djejës për ta E konsulto me ta në gjitha qështjet E kur të vendosësh atëherë mbështetë në Allahun Sa Allahu i do ata që mbështeten Ali Imran 359 Megjithëse profeti sallallahu alejhi dhe sellem mori këshillën e shokove të tij më parë, ata e humbën betejën. Megjithatë, Zoti në Kur'an e ndit profetin sallallahu alejhi dhe sellem që të marrë mendimin e tyre dhe të këshillohet me ta për çdo gjë. Autori tekstit Amr Khaled Lexhoi Chenan Ismailin Ilustrimi artistik Florent Rustemi